Slavă Sfinetei și celei de ofință, și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și nevecii veci vecilor.